Az Új Hollandia RT likvidál. Bradbrock, miután hónapok múltak el és semmit sem hallott lányáról, végképp megtört, összeroppant. Úgy érezte, hogy ez valami isteni büntetés volt. Üzlet részéért nem kért semmit, ott hagyta vagyonát a társának. Most már nem árulhatta el a Meullen a lányának, nem is fenyegethette, hogy fillér nélkül kilöki Bradbrockot az utcára és perelje be, ha Ellie eltűnésével Meulen hatalma megszűnt felette. Nem volt mitől félnie, hiszen a lánya nélkül semmit sem kötötte már az élethez. Leszámolás és búcsú nélkül elutazott fel Tevredemből Londonba. Egy régi barátja cégénél, mint tisztviselő helyezkedett el, csekély fizetésé. Maulén nem is bánta nagyon. Langley jól sejtette, hogy a csalást már nem merik tovább folytatni. A hollandi uzsorás elhatározta, hogy ha az utolsó biztosítási összeget 40 ember után felvette, nyomtalanul el fog tűnni dollár dollármillióival. Úgy látszott, hogy most már nem is kell sokáig várnia. Hamilton három-négy hónaponként hozta a halotti jelentéseket, amelyek az elhúnyt fényképével is fel voltak szerelve. Mert a törzsépületben nagyon jól tudták, hogy mit ér egy halott, és hogy kell felszerelni jegyzőkönyvvel, fényképpel a halotti bizonyítványt, ahhoz, hogy megtámadhatatlanul hiteles legyen, és a biztosító szó nélkül fizessen. Ennek az ostoba Bradbrooknak a vagyonát egyszerűen zsebre teszi, gondolta Meulen. Eredetileg is ilyesmit tervezett. Egy órára járt az idő, a fiát várta, akivel tulajdonképpen már délre volt megbeszélve a találkozás. Váratlanul nyílt az ajtó, és egy jól öltözött, nagyon sovány, de vidám képű szeplős fiatalember lépett be. Szájában olyan valószínűtlenül hatalmas szivarral, amilyet Meulen még soha életében nem látott. Hello, Meulen! Szevasz, öreg Hogy vagy? Meulen elképett az ismeretlen embernek ettől a közvetlen derüljétől. Még jobban meglepődött, mint ön a szeplős idegen széket húzott magához, közvetlenül eléjeült és vidáman csapkodta az öreg hollandi térdét. Hát, mi van? Hogy megy az üzlet? Mit csinál a májad? De kérem, én nem ismerem. Különben is. Az idegen biztatóan hunyorgott feléje. Úgy látszott, hogy végtelenül boldog és megelégedett. Hát, röviden, fiam, mert a cimboráim várnak a hotelben, és a fiad is velünk van. Jó lesz, ha gyorsan visszamegyek, mert ezek nem szívlelhetik a te fajtádat. Meg tudom érteni. Piszok egy família vagytok, az biztos. Meulen éltetlenül és ilyet meredt merett a jenkire. Mit beszél? Hol van a fiam? Lehet, hogy még él. Hát ide hallgass, te hóhíró kapja, te piócába ortott veszett kutya. Most az egyszer alaposan ütött az utolsó órád. Az új Hollandia telepesei megérkeztek Veltevrenembe, és általam kéretnek, hogy légy fáradja hotelbe, ahol tiszteletedre nagy, lincseléssel egybekötött népünnepséget rendezünk. Ugyanis, kérlek, több mint 150 rendbeli előre megfontolt szándékű gyilkosságért ugyanennyi rendbeli csalásért kell felelned. Ezért alig ha nem felfüggesztik a politikai jogaidat. Mi Miről beszél? kérdezte Neulen fehéren. Ahol most hagyjuk a viccet. A fiadat te ocsmány vénfóka a szállodában őrizzük. Ha eszedbe jutna elszökni, őt adjuk át a rendőrségnek. Tudjuk jól, hogy mennyire szereted azt a majom szabású embert. Van egy ok, amit nem közlök veled, és amiért futni hagyunk. De csak mezítláb, egyetlen fillér nélkül, és pedig délután fél ötig. Addig velem együtt összeállított vagyonodról a felmérést, és mindazok telepesek nevét, akik meghaltak. A biztosításukért befolyt összegeket szétosztjuk, törvényes örököseik között. Vagyonod többi részével kárpótolni fogod idejükért és egészségükért azokat, akik kódusan és betegen megmenekültek a te és ha még marad egyetlen filléret, az be kell dobnod a tengerbe. Úgyhogy fiaddal együtt csak menhelyeken és csavargó otthonokban élhess. Alkalmas címeket készséggel bocsátok rendelkezésedre. Most adok neked öt perc gondolkodási időt, ha azután nem engedelmesked szónélkül, akkor a nyakadnál fogva viszlek a rendőrségre. A hollandi tudta, hogy minden elveszett és a legkisebb büntetés, ami érheti, hogy a vagyonát elveszik. A törvény csak maximumot szabhat ki rá. Menekülésre nincs remény. Negyed óra múlva megulen ott állt a hotel szobába. Jelen voltak többen a telepesek is. Egy szemrehányó szót sem szóltak neki, csak nézték. A galambőz Lorimer, a megtört Róznerné talpiggyázban, a szálfa elszánta elszántalcú Bauer, a közben felgyógyult Grabov Mankóval a hónalatt és a többiek mind. A fia ott ült a félkör közepén, és úgy látszott, közel van a megőrüléshez. Ellie nem volt közöttük, az ő szerepéről nem volt szabad tudnia a Meulennek. Ezután minden gyorsan és engedelmesen történt. Meulan kifizette a tisztviselőit, és táviratilag intézkedett a fiókok megszüntetéséről. Délután négy órakor felvette az új Hollandia RT 4 millió dollárról szóló betétjét és saját számláján kezelt vagyonát is, 800 ezer hollandi forintot. Délután félőtig kiszámították, hogy melyik áldozat után mennyit fizettek a biztosító. ezt az összeget, amely a pénz nagy részét tette, letétbe helyezték egy közjegyzőnél, akit megbíztak a bárhol feltalálható örökösök kiderítésével és az egyes tételek kifizetésével. Délután hatigaránylag olcsón elked Neolen háza és villája. Ezek után Langley benyúlt a hollandi zsebébe, elvette a pénztárcáját, az óráját, a gyűrűjét, mellénye felső zsebéből az utolsó szivarját, és így szólt. Ha a mostantól számított 24 órán belül leszármazottaddal együtt még jáván vagy, akkor nincs kegyelem. Mars! A fennmaradt elég tekintélyes összeget szétosztotta a telepesek között. Saját magának hatvan hollandi forintot vett el. Részemről csak a rezsijárat számítom föl, amennyibe nekem került a tréfa. Az egész históriából az a tanulság, gyerekek, hogy az ember lehetőleg ne kívánkozzon élve a paradicsomba, mert mindig lesznek itt a földön patronusok, akik ehhez szívesen hozzásegítik. Isten veletek, és fogadjátok meg azt a jó tanácsomat, hogy lehetőleg kerüljétek ezentúl a Vilma királynő szigetet. Szervusztok öregeim! A karakatóa, amióta világ egyik legszörnyűbb elemi csapását előidézte és szétrobbant krátere után háromszor kerülte meg a glóbuszt egy dagály hullám, 40 ezer ember halálát jelentve a földtenger partjainak. A karakatóa azóta a vízaló sistergi fel vörösbe izzó kékes láváját, és hullámgyűrűi sokszor távoli hegyroncsokat, egész zátony tömböket sodornak ki a batáviai kikötő magas gátjai alatt elhúzódó fövényre. A telepesek érkezése után viradó reggelen egy erőteljesebb lávajömlés örvénygyűrie holttestet csapott a termés kolosszusok tövéhez. A haludban meulent agnoszkálták. Boncolás a meglepő eredményre vezetett. Megállapították, hogy nem élve került a vízbe. Valaki puszta kézzel megfojtotta. Pontos új lenyomatok helyezkedtek el a horpad gége porcok felett elszíneződött bőrön. Az új hollandia rt egy volt tisztviselője jelentkezett a rendőrségen, és azt vallotta, hogy előző este látta az áldozatot a veltevreden betáviában vezető úton egy hatalmas száfa termető, feltűnően alacsony homlokó embertársaságában. Ezt az embert a rendőrségnek nem sikerült felkutatni. August Mellan sem került el a sors eskügy székének Régebbi üzleti kapcsolatai révén még maradt számára annyi nexus, hogy elhelyezkedhessen a postán egyszerű tisztviselőként. Az elkényeztetett fiatalember, aki régi szerelmét az alkoholla, nyomorúságossá vált helyzetébe, lassan valóságos házasság állandosította, nem sokáig állta rendszeresen a rosszul fizetett hivatali körmölést, sikkasztott, hamisított, aztán egy ideig bujkált, végül éhesen, elcsigázottan maga jelentkezett a rendőrségnél. 34 éves korában a Szubbavai fegyenc telepen egy malárias rohan végzett vele.